A prvním bude, bude mluvit Filip Jaroš, který působí na filo, Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Zabývá se filozofií, biologií, historií biologie. a Mezi jeho hlavní zájmy patří vztah člověka a zvířete, evoluční etika, biosemiotika, filozofická antropologie a zvláště věnuje dílu. Adolfa Portmana jeho konceptu estetické biologie. Nálofeš je pravidelným účastníkem, kde od roku 2008, myslím, také občas přednáší a zbytek mě, tak doplní on. Děkuji o to za uvedení, děkuji i dalším organizátorům za pozvání a je to skutečně strašně jako příjemný sledovat jednak tu kontinuitu od té sázavy. Tady to je o to kolikátý ročník, jedna ročník a jednak jako ty drobný proměny, tak ještě asi i mnozí z vás zažili důb a teď to teda vypadá, že tady máme střechu nad hlavou, která se každý rok trošku, trošku jako proměňuje. Tak co se, co se týče mý přednášky, budou tam věci, o kterých si myslím, že docela rozumím, to je ta centrální postava Eva Potmana je ta přednáška zdaleka nebude jenom o Portmanovi, na konci to vyústí v něco, čemu až tak moc nerozumím, ale nějak mě to nedalo v té dnešní situaci o tom nemluvit, a to je ta covidová krize. Takže ten obrázek, to je průvodčí, který silně připomíná Adolfa Portmana svou morfologií. A je to takovej teda oslý můstek k tomu, čím jako co se tam bude jako objevovat, různě jako vracet a na konci to bude teda to nejdůležitější téma. A ještě tam bude jedna věc, který jakž tak rozumím, a to jsou kočky. Jo, a jak to bude spolu souviset, to nechám zatím otevřen. Takže eh, Adolf Potman, teda švýcarský biolog, antropolog, i takový jako amatérský filozof jsme mohli říct. Jo, asi mnozí z vás už o něm slyšeli, je trošku jako paradoxem, že v českých zemích teda byl traktován především jako biolog, protože všude jinde ve světě, když už se o něm trošku něco ví, tak je právě bránza filozofického antropologa. A jo, u nás teda díky tomu, že Zdeněk Neubauer na tom jeho dědictví chtěl vybudovat své bytnou biologii, který, který říkala identická biologie, a pak Standa Komárek to taky jako velmi, velmi pěkně rozvinul a i do takového obecnějšího povědomí se to asi díky němu dostalo, tak pochopili to Portmanovo myšlení jako takový alternativní paradigma k té darvinistické biologii. Nejteď uh, jako díky, díky teda podpoře grantové agentury jsme se s, s kolegy pokusili jako kouknout uh, víc na toho originálního portmana, mimo jiný taky, jak on rozuměl sám sobě, on byl dlouholetým vedoucím biologického zoologického institutu teda na univerzitě v Bazileji On právě jako si dával do záležet na tom, jo, protože on prostě většinu času se setkával s biologem a tu svou kariéru budoval eh, jednak teda biologicky, pak i trošku tu antropologii. Tam je to spojení totiž takový, že jeho nejvíc zajímala rana ontogeneze. A právě on si všiml, že člověk má strašně specifickou ontogenezi i v porovnání s lidoopama a všema dalšíma primátama. Jo, že, eh, má vlastně jako opravdu jedinečnou pozici mezi živými organismy a on, on teda ten, tu naši ontogenezi pochopil tak, že my se vlastně rodíme jako 9 měsíců předčasně oproti tomu, jak by se slušelo na správného lidopá, že, že kdyby prostě ten náš vývoj probíhal podobně jako u ostatních, tak jsme se měli narodit zhruba o nějakých devět měsíců. Později to znamená, že už byly to dítě jakž takž nějak jako stálo na noha, už, už by jako trošku mluvilo a mělo nějaký základní jako racionální možnosti přístupu ke světu. Jo, ale tím, že se právě tady to stane až po těch devíti měsících, tak. Eh, Portman používá metaforu tzv. sociálního úteru, že to dítě už se vyvíjí, teda ne jako v bezpečí, ale zároveň k mětým dělohy, ale už v děloze sekundární, a to je sociální, jo, že jako, znáte to, že jo, vůbec, aby. Se, se dítě teda dovedlo jako postavit na nohy a začalo mluvit, tak potřebuje vlastně silnou podporu toho sociálního prostředí. Jo. Není to nějak jako jenom geneticky zadarmo, samozřejmě je to všechno nějak předpřipravený, ale bez toho, kdyby tam byla, byla ta jako pozitivní zpětná motivace od té sociální skupinu, které se narodí, tak by se to nestalo. Nestal by se, nestal by se tím člověkem. Takže tady to, tady to téma ontogeneze propojilo tu jeho biologii a antropologii. A pak někdy od 60. let, já jsem teda neřekl neřek jako jeho životní data 1897 až 1982, tak někdy od 50. A 60. let se čím dál více věnuje taky některým etickým tématům, které nějak souvisejí s biologií, ale on měl, on měl jako. V Švýcarsku byl prostě takový, jako, já nevím, v dnešní době třeba Václav Cílek, nebo ještě můžete jmenovat nějaký další veřejný intelektuál, ale se skutečně jako měl velkou jako autoritu, byl oblíbený u médií a e, tak jako v jiných, v jiných státech. Rozhlas se třeba na Nový rok promlouvají prezident nebo jiný politici, jak ve Švýcarsku promlouval Eloš Portman. Jo, takže se vyjadřoval jako k palčivým problémům společenským. A já se tady odrazím od jeho textu Biologie jako světová velmoc na politechniky, který publikoval teda už ve věku nějakých 74 let. Vyberu tady jenom. Pár pasáží ze závěru té a bude to nějaký obrazový můstek pro to, s čím budeme pracovat dál. Tak začnu takovým emfatickým zvoláním. Ruce pryč od životní formy, kterou jsme sami nevytvořili. V lidské společnosti bude i nadále probíhat přirozená evoluce, a však pomalu, zcela mimo rozsah našich pozorovacích schopností. Protože nám je dána možnost mnohem rychlejší proměny, tím spíše ji musíme držet, tak říkajíc zkrátka. Tak tady to je, je nějaké vyjádření e, proti tomu, aby se v dnešní době, bychom řekli, zasahovalo jako do DNA, do, do dědiční výbavy. Ale zároveň tam portman jako, e, má rezervovaný postoj k takovým problémům, jako umělé oplodnění, syntetická výroba potravin nebo vyrábění nějakých biologických strojů. Společnost celá pokulhává v porozumění výzkumu, který se progresivně řídí vpřed. Ale na druhou stranu, jo, to, co, co si troufám říct, že toho Portmana charakterizuje oproti většině jiných biologů nebo dalších věců, tak je opravdu snaha o vyrovnaný pohled a... Jo, jak jsem mluvil o tom, že teda u nás to bylo pochopený jako nějaký alternativní paradigma vůči tomu darwinistickému redukcionismu, tak právě ten portman spíš říká, že my vždycky potřebujeme jako mnoho dílčích pohledů, aby jsme si pak byli schopni složit nějaký výsledný obrázek, jo, že jako... Redukce jsou velmi užitečné, ale jsou nebezpečné tehdy, když zapomeneme na nějaký holistický pohled. Takže s tou biotechnikou to taky není úplně jako jednoznačný. O odstavec dále. Budoucí biotechnika bude mít řadu ozdravných úkolů. Pomůže při zachování přírody kolem nás a také při odstraňování lidského utrpení. Tyto naléhavé úkoly rozhodně považuji za přednější než lehkomyslné plány na přešlechtění člověka jako přešlechtění, jo, jako eugenika. V tomto smyslu by mělo ještě jednou zaznít volání po lidské normě. Po normě, která není křesťanským ani marxistickým člověkem, ba ani obrazem člověka, jaký vytváří indický či čínský způsob myšlení. Tak, Čína tady ještě zazní. Včera, včera jsme v hospodě trošku jako debatovali o evropských a čínských hodnotách. Já tady Můžeme si všimnout, že Potman chce být opravdu jako od základu nekonfesní, pokud možno i nepolitický. A ta jeho antropologie právě má ambici, pak jako otázka, jestli se to podařilo naplnit, ale on sám někdy hovoří o bazální antropologie, o nějakém přístupu k člověku, ze kterého by každý ty další speciální antropologie nějak vyrůstaly, čerpaly takže proto nechce, aby to bylo nějak konfesijní, ani jako aby, aby, to, aby to bylo pokud možno i nějak jako nadkulturní a to jeho řešení je trošku podobné třeba, třeba to co, co dělá Helmut Plesner, plus o čem už jsem mluvil, je tam ta ontogeneze, ten portman jako, Biolog, víc než většina těch filozofických antropologů nebo rozhodně kulturních antropologů, tak má skutečně dobrý cit pro to, jak se, jak se člověk vyvíjí a jak on jako individuální bytost je právě formovaná už v tom daném stádiu a vždycky záleží na té konkrétní societě a komunitě, ve které ve teda jako lidská bytost povstává. No a zase vidíme tady jako snahu myslet člověka jednak teda jako přírodní bytost, ale jednak jako tu kulturní a ty dvě složky nejdou od sebe oddělit. Jo, a, a jako základní teda teze té antropologie je v tom, že prostě člověk na rozdíl teda od všech jiných bytostí, je nějak ze své podstaty nachystaný na tu kulturu. Ale bez toho, aby, když to, klu, aby tam bylo nějaké jako velmi, velmi teda intenzivní propojení s tou kulturu hned od začátku, jo, ta starost té sociální skupiny, jednak, jednak jako správný reakce těch rodičů a dalších na. Na ty, na ty pohyby dítěte, ať už teda tělesní nebo duševní, tak zároveň tam musí být vždycky jako ta ochota, ty životní formy, že jo, a, a ta výzva cítěná zevnitř, jako m, propojit, propojit to všechno kolem sebe, tak bez toho by ta kultura nikdy se nemohla jako přenášet na ty další generace. A pro každou generaci je jako výzva vlastně. E, to lidství posunout někam dál, ale každá ta generace taky čelí nějakým jako velmi zásadním problémům. Takže ta esej Biologie jako světová velmoc na politechniky končí následovně. Vědecký výzkum se pokouší právě o uchopení takové normy člověka, jenž je tady a teď na planetě Zemi. Podaří se vědě dospět k závazným závěrům, které každé příští biotechnice vymezí jasné meze? Právě na tom závisí naše budoucnost. Já co, co tady považuji za zajímavý, podaří se vědě dospět k závazným závěrům, které každé příští biotechnice vymezí, teda nějaký meze. Takže ta Potmanova představa není jako taková, že by třeba jsme měli nějak, nějaký etický grémium který by jako mělo rozhodovat o tom, co v té vědě je jako ještě správně a co ne. Ale on touží po, nebo takhle, měl jsem radši říct v té biotechnice, jo, co, ještě, co ještě je nějak právě v těch normách, který se zdají bezpečný, prospěšný, a co už je případně jak zahranou a jo, jako je, tady, je tady zajímavé právě to napětí mezi tomu, čemu on říká věda a právě pak speciálně teda ta biotechnika. A souvisí to právě s tím, jak on si představuje biologii, protože on v zásadě vidí teda... Dvě, dvě různé podoby té biologie, nebo můžeme říct obec, no, ještě trošku obecnější nějakého přírodního zkoumání. Ta první podoba to bude taková ta biologie mainstreamová, jo, která, která pracuje v laboratoři. E, může, můžeme si představit v dnešní době sekvenování DNA. V portmanové době to bylo třeba zkoumání hormonů, jak, jak souvisí různý životní cykly s intenzitou hormonů, právě hodně se jich zkoumalo, nevím, intenzita zbarvení, já tam za chvíli pak ukážu, ukážu pála, jo, tak jako třeba, děkuji o to, jestli to tam nahodíš, tak uh, uvidíme tam jako sekvence z toho námluvního tance a jo, typická laboratorní otázka by mohla, mohla znít jako... Jo, když budeš, tak Jo, jo Takže tady, tady to jsem udělal fotky z nějakého zookoutku uh, u železního brodu, uh, bylo tam vedle dě, dětské hřiště a nějaký takový jako, různý, různý atrakce. Toho páva si nevšiml skoro nikdo, přitom je to opravdu jako jedno z nejúžasnějších představení, co můžeme v přírodě vidět. A to ještě si můžu poprosit pár těch dalších fotek. Jo, -ten, tady, tady vidíte teda svíčku, kvůli který to, ten samec předvádí celý. Jo, a je, tam, je tam důležitá teda nejen, právě v jednom textu o tom Portman mluví, jako, že ten samec tím, jak takhle nahne ty péra, takže vytváří takový dutý zrcadlo, ale on není, není důležité jenom ten optický jev, ale je za, důležitý je, ten rituál, který právě spočívá v tom, že on se různě jako na, nastavuje, zároveň je tam nějaká rytmika, No, je to skutečně tanec, jako, že, se, že, se, že se pohybuje po nějaké dráze a ta samice se tváří, že ji to moc nezajímá, ale ve jo, zobe si tam nějaký zrní, ale zároveň jako, aspoň nějak periferně toho samce docela, docela vnímá, možná je tam ještě jedna fotka. Jo, takže tady to je ten moment možná jako nejtypičtější, kdy opravdu jako by ta samice byla zahrnutá, teda nějak, nějak téměř stála v pohonisku toho zase. Tak, a teď na tady to nějak, nějak dokončím, teda tu vizi těch dvou různých zkoumání živej bytostí, kterou tu Portman má. Taky ten laboratorní vědec. By třeba řek, tak kvůli, kvůli tomu, že nastalo, já, já období páření, tak se navýšila ta hladina hormonů na nějakou míru. A teď prostě, eh, protože ten, protože ten páv má nějakou genetickou výbavu, tak se, tam, tak se tam rozjel ten program tady toho tance a zase ta samice je receptivní díky eh, vidímu hormonů. Tím, že změříte ty koncentrace, tak třeba řeknete, že se to odehrávalo tak nějak, tak nějak plus-minus plus, minus nutně. Ale Portman říká, že jo, a tady on má ještě vlastně proto takový, takový jako pěkný metafory, že s tou hormonální hladinou to je nějaký pohled za scénu. Využívá metaforu divadla, kterou najdeme už v Gétovi jak pochopit divadelní hru, tak jedna, jedna možnost je, že budete potom tak nějak mechanicky, budete, budete si všímat třeba toho, jak, jak tam jsou kulisy rozestavené, herci občas zapomenou, co mají říkat, dostanou nějakou nápovědu a budete takhle si všímat jako různých věcí, které nejsou na první pohled vidět, ale které jsou dost důležité pro to, aby se ta hra odehrála úspěšně. Jo, třeba taky můžete myslet na to, že tam muselo být nějaký období dost dlouhého trénování, aby ty herci si osvojili tu svou roli a tak dále. No, ale Portman říká, že právě jako porozumění životu se ale neobejde bez toho pohledu, jako zhlediště, že celé to divadlo se děje hlavně kvůli tomu, že jsou tam diváci a hlavním jádrem té hry je předvedení nějakého dramatu, nějakého příběhu a k pochopení toho vy nepotřebujete znát já nevím, skutečný jména těch herců, nepotřebujete vědět, jak dlouho to trénovali, nepotřebujete si všímat extra jako toho když, jo, když tam třeba bude, bude nějaká jako dramatická scéna, která potřebuje nějakou klatku, nemusíte tomu vůbec rozumět, že tam nějaká klatka je. Vás, pro vás je důležitý vlastně především jako mimika těch herců, právě jako pohyby a samozřejmě rozumění tomu, tomu ději, který se předvádí jako, jako řečově akusticky. Jo, takže tady to, je, tady to je ta biologie jevu, biologie, která se vnímá především smyslama a hmm, Portman vlastně říká, jo, a tady, tady v tomhle by je určitě zná velmi jeho jako fenomenologický zázemí, že Tohle je vlastně svět, který my obýváme tak nějak jako samozřejmě. Primární svět ve fenomenologii to známe, že jo, jako sedla a u nás patočka hodně, hodně píše o přirozeném světě, ale většinou teda v té fenomenologii se řeší svět člověka, že jo, když aspoň, aspoň právě Aspoň to patočky je to typické, nebo když já nebudu, nebudu zacházet tady do podrobností. Ten Potman je právě zajímavý tím, že e, aniž by to byl třeba jeho primární cíl, tak se dále dá ale říct, že on jako ukazuje, jak ten primární svět, jo, že ty věci, které jsou důležité pro to obývání primárního světa, tak vlastně jsou společný pro nás i pro zvířata. A že to naše prožívání, to, co si ze světa bereme a co nás tak jako občerstuje, tak právě do znační míry je o tom, že se potkáváme s různýma jinými živými organizmama, který taky inspirují naší fantazii, umění a ten kontakt s primárním světem je taky uh, provozovaný skrze snění. No, Portman vlastně říká, že ta naše racionální funkce, jakkoliv je vyvinutá, tak vždycky pro nás zdravý duševní vývoj musí být nějak uh, regulovaná i, i, i tou fází snění. A nemyslí se tady teda jenom jako noční spánek, ale i uh, nějaký denní sny, kdy tak jako uh, vypínáme a uh, Buď, buď se teda navazujeme právě skrze smysl na něco, co se děje kolem nás, nebo máme nějakou prostou imaginaci. No, takže tady, tady v tom primárním světě je velmi podstatný nějaký esteticko-etický zalíbení. A e, sekundární svět je e, svět teda kultury, který je, jo, nemusíme tam vidět nějaký jako, jako nepřekročitelný hiát, to rozhodně, rozhodně není, není potřeba, ten primární a sekundární svět se nějak jako prostupují, v různých kontextech, i jsme to asi viděli jinak, ale tady to je takový pomocný, jo, takže, takže svět jako kulturní, už nějak předznamenaný má právě tím, co se, co se jako naučíme v době dětství, co je pak třeba specifický pro každou tu jednotlivou kulturu a je tady velmi teda podstatná u člověka ta silná racionální funkce a navázaná pak na tu vědu a čím dál víc teda v našem životě jsme nějak taky ovlivňovaný tou vědotechnikou. V, tom, v, tom, v té eseji jsme mluvili teda konkrétně o té biotechnice, která bude za chvíli vystupovat teda jako podstatně v tom našem příspěvku. Zase rozdíl, rozdíl oproti některým fenomenologům je v tom, že Portman jako to nevnímá tak, že ten... Že ten sekundární svět nás nějakým způsobem jako znečišťuje. On někdy mluví o ptolemajovském a kopernikánském člověku, jo, ten ptolemajovský člověk je, je člověk, především toho prvního světa, jo, kde třeba ještě máme spousta těch naivních intuicí, ještě není jako rozporuplná třeba představa, Země jako středu vesmíru. Když to jo, bedme to, bedme to jako alegoricky od Koperníka dál, už se musíme vyrovnávat s tím, že jako spousta těch našich intuicí neodpovídá výsledkům e, vědy. A e, stojíme teda před výzvou nějak jako sladit ten ptolemajovský a kopernikánský svět. Jo, protože, jak už jsem říkal, Jakkoliv bychom si mohli myslet, jako díky těm úžasným výsledkům vědotechniky, že ten sekundární svět je nějak jako pravdivější, tak my, kdybychom jako opouštěli nějak v tom, v tom našem životě ty emoce a funkce smyslu, který definuje ten primární svět, tak začneme být vlastně nějaký jako nějaké velmi velký tenzi, jo? třeba i s tím, že by nějak jako ta racionalita čím dál víc převládala nad tím směním a podobně. Takže podle Portmana, jako i když děláme nějakou konkrétní vědu nebo nějaký styl bádání, jako třeba to etologické etologický výzkumy, tak my bychom vlastně se měli snažit o nějaký typ bádání, který právě nebude úplně jako ostře oddělovat to primární a sekundární. Jo? Což třeba právě nějaký, nějaký typ hiatů se zdá otvírat v tom, když v tom laboratorním zkoumání kdy vy vlastně právě ty jevy jako převádíte jenom na nějaký měřitelný veličiny a už pak, jako za, už pak ztrácíte schopnost popisu i třeba trošku nějak poetického nebo, nebo jako e, apelujícího na ty smysly, co se vlastně děje v té pohlavní hře No, Takže vlastně, vlastně se zdá, že... Hledat tu rovnováhu mezi prvním a druhým světem, mezi tím světem tolemajovským a Kopernikánským, je vlastně velmi jako rozumný. No, že, že to není, není jako, e, jenom, jenom třeba věcí filozofie, ale že to, že to vlastně má patřit i do nějaké výbavy právě vědce. Konrát Lorenz ještě je vlastně jako současník Portmana a člověk, který je asi známější v té biologii vohledně takových různých zamyšlení nad tím, jako kam, kam se posouvá naše civilizace a e, právě třeba i nějaká antropologie navazující na tu biologii, tak mluvil o tom, že Technicko-intelektuální funkce člověka je neuroticky exaltovaná v no, západní společnosti. Ale jako, upozorňuji, že právě ten Lorenz už se jako, v některých těch dílech posouvá k tomu, že vlastně právě tím víc upozorňuje prostě na právě tady tu funkci, která nasedá jenom na ten sekundární svět, takže zároveň i v té své vědě, jaký jako praktikuje, tak už tam není moc místo pro ten primární svět, jo, takže to říkám možná jako, jako nešikovně trošku, takže hm, on, on spíš vlastně nějak komentuje, aniž, aniž by to tak aniž by to sám jako přímo reflektoval, tak komentuje stav té vědy, do který ale sám trošku pomáhal právě tím, že se taky dal jako do, do služeb takovému tomu genocentrickému darwinismu a tu jevovost už z toho trošku vynechal. Tak a teď teda... Jo, někde jsme zhruba v polovině, tak co teď, co teď ten covid, který jsem přeznamenával, že do toho nějak přijde. Tak já mám za to, že můžeme od té krizi mimo jiný přemýšlet tak, že se právě ukazuje, že je tady velký napětí mezi, mezi tou reakcí nás jako individuálních bytostí, který obýváme třeba většinu času ten svět, který má nějaký primární charakteristiky, sami sebe prožíváme jo, bez různých těch bez různých těch vědecko-technických dobytků. A pak je tady právě ten svět, který Jednak jako můžeme mluvit o té biotechnice, ale jednak je to problém vůbec vědecké expertízy a napojení na e, politické struktury e, vládu, ale i třeba, i třeba jako nějaké lokální autority. Hodně, hodně můžeme mluvit o problému hygieny a podobně. Takže tady je to myšení prvního a druhého světa. A než jako, jo, do, dopřed, dopředu se teda omlouvám, jsem si jako vědomý toho, že bych měl o tom, o tom problému mít načteno mnohem víc, ale berte to jako nějaký odrazový můstek nějakému, nějakému zamišlení a budu pak rád za, za diskuzi, jo, takže nejde mě o, nějaký, o nějakou, Konkrétní faktářů, hodiné čísla, ale spíš pokus nějak jako zmapovat, zmapovat ten problém, ve kterým se nacházíme. A ještě než se k tomu dostanu, tak přijde podobenství ze života koček. Žijeme v zajímavé době i, i, i vzhledem k tomu, co se děje ve. Vztahu lidí a koček je věc, která by mohla být docela neproblematická. Pár tisíc let to docela neproblematické bylo. Ale jo, v některých západních zemích, především teda v Americe a Anglii, se čím dál víc řeší problém, jak se chovat ke kočkám jako k domácí mazlíčkům. A to tak, jestli je pouštět ven na toulky anebo ne. No, existuje o tom opravdu velmi rozsáhlá literatura. Není to jenom teda nějaká jako teoretická hrádka, ale má to, má to opravdu jako docela velký impact některých městech, v tom smyslu, že vidíte čím dál méně koček na ulicích, a že třeba různý, různý jako, e, instituce veterinární zprávy a především městské útulky, mají třeba docela. Jasný jako pokyny, jak se mají chovat a většinou to teda spočívá v tom, že se, že se odchytávají kočky s tím, že se jim tím jako pomůže, protože jinak by se mohlo něco stát na těch jako i ty kočky, které mají čip, třeba, které jsou značené, když jsou, čivě, jsou Toto, to. To záleží, no tak když mají, když mají čip, tak se pak dá jako zavolat ten. ten Majitel, že, jo, Jó, že to, to je to jakoby... Tyhle to jako třeba utekla, než jich pustil no, no, no, jako v některých, v některých státech, jo. Takže bych mi těch vyskočil, já jsem pustil, no. ale máš za sebou Konráda Lorence. Je, děkuju. <laughs> děkuju. Jo, já jsem, když, když jsi ho pustil, tak to ještě využiju k tomu, protože mám pocit, že jsem to trošku zamotal. Ten Konrád Lorenz, jo, jako... V něčem skutečně geniální biolog. Tady, tady vidíte, že i ten praktik, který právě jo, ta, ta jak jsem mluvil o tom sociálním úteru, tak nějaká velmi jako hrubá analogie k tomu je opravdu takový jako velmi citlivý v období po narození těch Husa uh, Kachen, kdy jsou oni ochotní jako tím svým uh, kognitivním a já nevím, psychickým systémem se natisknout na jakýkoliv zvíře v podstatě, který se vyskytuje v jejich blízkosti. Jo? Ta příroda to tak připravila, že většinou je to matka a když je to Konrad Lorenz, tak oni vlastně jako začnou následovat jej a nějak se na něj i jako teda takhle jako behaviorálně pak natisknout. Může to být i krabice, dobře No, může to být i krabice, ale to je právě takový ten děsivý případ, jo, že když, když bychom mluvili právě o nějaké kultuře tady těch husa kachen, tak oni si ji právě To Toto jsou takové pokusy spíš ošklivé, protože ty tím vlastně jako opravdu zabrzdíš jejich vývoj a oni stanou se z nich, jako takový neurotický stvoření. No. Tak. Jo, a ten Lorenz právě zároveň jako guru, myslím, že, že Rakušani o něj mluví jako DR Erste jako prostě první, první jako zelený myslitel, vůdce. Takže tam, jako, tam jako bylo vidět to, že na jednu stranu jako kritika té technologie a na druhou stranu pak až v něčem naivní Teda příklon k tomu environmentalismu ve smyslu, že člověku by bylo možná jako nejlíp, kdyby, kdyby ta technika už nepřebyvalo, nebo něčem, kdyby jsme dokonce zahájili nějaký retrográdní jako pohyb jo, z měst na venkov, tady co nejúším stavu k přírodou, jo. A tady to je jako strašně v našich krajinách to pořád jako. Rezonuje, ale je to asi v něčem dost jako nerealistický a tím environmentalismus tady tím trpí a právě ten portman jako tím, jak tam nemá takový ten hejt vůči určitý, určitý videotechnice, jo, viděli jsme, že je tam obava, na druhou stranu věří tomu, že nám může pomoct třeba v boji proti některým chorobám, tak je tam opravdu od začátku jako snaha spíš jako vyrovnávat mezi tím světem té techniky a přírody nějak. A teď ten spor o welfare koček, asi už to jako intuitivně tušíte, ale, ale řeknu to radši pořádně, už jenom kvůli tomu, že to je to podobenství, který uh, bude důležitý pro nás. Jo, takže máme tady dva pohledy na to, jak se starat o welfare koček nebo jakým umožní jakým jako žít dobrý život. Jo, jakým ten první pohled se tedy snaží především o bezpečí těch koček, jo, zajistit jim dlouhý život. A je to, je to teda specifický tím, že o zdraví těch koček čím dál víc pečuje nějaký jako systém, vlastně, jo, že prostě ta kočka má pravidelné prohlídky u veterináře, ten majitel kupuje nějaký krmení, že jo, který je jako schválený, taky nějaký má, nějaký má jako ty, ty firmy jako se jednak snaží samozřejmě nevím, to chutnalo, že jo, ale jinak tam musí všechny ty proteiny. A ten majitel drží ty kočky doma, oni mají jako krásnou srst, jako rádí se s tím majitelem, aspoň většinou nějaký jako občas pomazlej Krása, jo. do těch reklam se to bezvadně hodí, že hlavně u těch dlouhosrstejch koček. No, ale pak tady máme druhý pohled, takovej jako konzervativní, já říkám vlastně nějak plus, minus jako stovky let se to asi moc jako neřešilo, prostě to tak chodilo samo, že ty kočky se pohybují někde v prostoru mezi, mezi tím domem a venkovním prostředím, Venku je skutečně jako čeká nějaký nebezpečí, může přijet auton, kocouři se dost často porvou, takže se jim může stát nějaký jako, jako úhona. Jo, ale ty lidi, kteří budou i tady to nějak podporovat teoreticky, tak řeknou, že vlastně tady dochází k naplnění nějakých přirozených sklonů toho zvířete. Ono je taky baví jako interagovat mezi sebou, Paul Leijhausen třeba mluví o takových jako kočičích sněmech, nevím, jestli jste to někdy měli možnost vidět. slyšet. To jsou, to jsou pak většinou ty fajty, že, že se opravdu dají do sebe, ale ten kočičí sněm, to je taková jako docela opravdu vlastně pozoruhodná věc, já jsem měl možnost to vidět třeba na dvoře gymnázia. Ve ulici v Praze, kde prostě se jako scházejí, dalo by se říct, jak šváby na pivo, jo, jako tak nějak nepravidelně, a jsou na nějakým vymezeném území, a tam se právě nikdy nervou, jo, spíš tam také jako polehávají, občas k sobě přijdou, počůchají se a prostě takové jako, jako klíde. A evidentně nějak se jako rozeznávají jako individuality. Někdy ty kočky k sobě mají i blíž, jako že třeba leží opravdu jako kožich na kožich, někdy je to vidět taky v útulcích tady to pěkně. Jo? A tady ty kočky, které mají e, možnost toho venkovního pohybu, tak často právě tvoří i nějaký, můžeme říct klidně, jako emoční vztahy k těm ostatním kočkám a mají to tak napůl jako lidi kočky, jo? co se týče jako toho, koho berou do toho svého společenského světa. Když to ty kočky, co jsou držené vevnitř, tak když jich tam není víc, tak pro ně spíš jako opravdu platí za svým printing už jenom na ty lidi. No, Co je tady důležité, tady to druhý můžeme teda nazvat jako nějaká resis fair policy, prostě liberální přístup. Jo, důležitý je, že když dáte ty e, kočce na výběr, tak prakticky každá, no, s výjimkou teda, když už byste ji drželi doma, já nevím kolik let, ale i pak se to může ještě jako změnit, prakticky každá dá přednost tomu, že bude chodit ven a vystavovat se tomu nebezpečí. Ale jako kulička, že čemu chodit ven nebo nechodit Daj přednost tomu chodit ven. Jo, jako velmi rádi se vrací, i když třeba se že venku zima, že jo, tak tam to nejdou, ale jako málo málo, kdy je prostě udržíte doma. A teď jako důležitá věc, jo, tady ten spor se v těch článcích, který opravdu existuje, jako kvantá tak těch máte pocit, že se dá vyřešit vědecky. Jo, že je možný nějak prostě, eh, nějakou metodologii, nějakým penčlinickým zkoumáním třeba i pokusama zjistit, co je pro tu kočku lepší. A eh, čím dál víc teda vychází ty články, eh, který... A i ten první pohled, jo, to, že ten, o ten zdravý pečuje systém. A ta argumentace je pak ve stylu ty kočky se dožívají jako většího vyššího věku. E, netrpí tolika tolik nemocma, jo, Dalo by se zase mohli byste třeba měřit stresové hormony. vyjde tam, že nemají tolik stresových hormonů jako ty, který chodí. Ven. A tam první, já pro mě se já v kolik, kolik mám času? Spíš nebo? No, tak spíš kolik, jako ho jsem dlouho. Dobře, tak skutečně teda diskuzi až, až potom. Jo, ale. Uh, Všimněte si tady toho paradoxu, jo, že teda jedná se nám o nějaký dobré životní kočky, ale vypadá to jako, že o tom pak jako rozhodují nějaký, eh, nějaký proměný, který, který právě jako vycházejí spíš z toho pohledu, který, jo, z nějakého systému, který tvoří ty lidi jako věci. Když to, když jako připustíme tu možnost, že o tom, o tom svým dobrým životě rozhodne ta kočka, jako o tom, co chce dělat, tak tady máme to, že opravdu ona si jako sama vybírá, že jo, teď chci ven, teď chci bejt vevnitř, ale vzhledem k tomu, že to je inteligentní tvor, tak ona si má možnost vybrat Eště Ještě jedna věc. Je. Objevuje se, čím dá víc tendence, třeba u veterinářů, označovat ty majitele druhého typu jako nezodpovědní. Jo? Ty, který, který právě jako nějak tak kašlou na ten systém úplně. Nejhůř jsou pak portrétovaný ty, který třeba nenechají tu kočku chastrovat. Jo, že to je jako nezodpovědnost, protože koček už je dost, ty koťata se pak musí třeba jako topit, že jo, nebo když prostě nemají tu intenzivní veterinární péči, tak můžou, můžou podléhnout nějakým nemocem a tak, a tak dál. Tak a teď teda v finále přejdu, přejdu k té uh, covidové situaci jako problému vědecké expertízy, demokratické volby, a právě nějakých hodnot. Jo, tak abych jako dopředu nějak odkryl, co si, co si o tom myslím, a protože jinak se tam snadno asi promítnou nějaké nějaký jako předporozumění, které zbytečně by pak komplikovaly to, k čemu vlastně chci dojít. Tak, pomohla věda šíření covidu? Myslím si, že ano. Je rozumné držet se všech vědeckých doporučení a hygienických předpisů, která jsou předkládána třeba nám jako občam České republiky? Myslím si, že ne. Prospělo vědecko-politické řešení covidové krize kondici západních společností? Myslím si, že spíše ne. Tak. A... Co, čeho myslím, že jsme teď svědky, na západě zase nějakých jakoby dvou postojů, které se teď jako víc odhalili tomu covidovou krizí, tak první je nějaká čím dál narůstající krize důvěry právě ve vědotechniku nebo vůbec jako ve, ve vědecké autority, ten vývoj techniky jako něčeho, co jako pomůže, pomáhá zlepšovat naše životy. A na druhou stranu, a my jako filozofové si s tím taky dost často setkáváme, máme tady docela silný tábor, který propaguje něco jako kritické myšlení, právě naopak tak, taková nějaká propedeutika k tomu, aby, aby jsme rozuměli a využívali výsledky vědy a s tím je třeba velmi často spojený odsuzování epistemicky podezřelých přesvědčení. Tak a e, já bych rád řekl, že, že takovou tezi řešení společenských problémů budu jenom jen prostředky toho sekundárního světa, Kvůli tomu, že se bytostně týkají prožitků, jo, to je ten svět primární, a ještě navíc jsou tady představy kvality života, který se u různých lidí liší. Jo, takže tady právě vidíme aktuálnost otázky po mezích biotechniky, co je důležitý, že nelze se třeba odvolávat jenom na přirozenost, jo, což by někdy třeba bylo u toho Lorence důvěřovat samotné přírodě, ale spíš nebo to hledat právě nějaký holistický pohledy, který budou teda jako zahrnovat různé poznatky vědy, ale který nechtějí být jenom nějakým jednostranným expertstvím. Jo, zase vlastně ta nutnost více pohledů na svět. Tak. Hmm. Dva, dva, jo, jak jsme tady měli, to o zdraví pečuje systém, tak to je něco, s čím se setkáváme jako čím dál asi intenzivně vzhledem k té covidové krizi. Jo. Úplně jasným teda modelem toho by byla Čína. O zdraví jedince pečuje stát. Když to ten druhý. Ne, ne, není to v číně tak, se platí doktor, a že se platí i za má... ještě do Hele, Necháme to do diskuze jo. a říkám, berte to, berte to taky trošku jako nějaký ideální typy, že mě jde. Bo to pojmenovat ten problém a ne, nemusí to úplně přesně sedět, jo, tak ta lézis fair policy v Evropě asi nejvíce tomu přibližuje. Švédsko, kde právě jsme byli svědky toho, že se dávají jako doporučení občanům, co je rozumný dělat, hodně apel na solidaritu, málo konkrétních příkazů. Tak, a teď jo, asi jste o tom taky hledat, co sledá, co v médiích. Třeba ten švédský model se asi až tak moc jako nevosvědčil třeba v době toho prudkého šíření koronaviru. Ale jo, to je taky důležité, že jo, v té diskuzi nějak rozdělovat ty jednotlivé fáze. Jo, je něco úplně jiného ta doba opravdu... E kdy se ten covid šířil strašně jako dynamicky, řekněme, že v Evropě to bylo nejvíce, já nevím, od října do března. A něco jiného je ta doba, kterou máme v České republice teď, řekněme, ta doba očkování. A jo, v, jsem si tady napsal jako takový termín, který Chytlaný covidová byrokracie. To je něco, s čím teď se setkáváme. Jo, kdy teda nějaké možnosti té vědotechniky a organizovaně naší společnosti právní a lékařské autority vybudili takový obraz, že očkování by mělo být dostupný pro všechny. A tím, že jsme schopni to zorganizovat, tak by zároveň mělo být pro všechny. Jo, vypadá to, že lidi, kteří se nenechají očkovat, tak budou čelit nutnosti neustále postupovat testy, aby třeba mohli jako do bazénu nebo na koncerty a tak. Samozřejmě je to racionální vzhledem k tomu, že máme tady nějaké skupiny, které jsou dost ohrožené jako starší lidi. Na druhou stranu takováhle dynamika nějak snižuje kvalitu života vlastně všech lidí bez rozdíl. Co je důležitý, jo, tím, tím, že teda žijeme v demokratické společnosti, tak ten tlak administrativní, byrokratický, úplně jako zákonitě musí vyvolat nějakou negativní odezvu. A to vede jako k tomu, že i když něco může být jako strašně třeba jasně a v nějakým smyslu i racionálně naplánovaný, tak v té společnosti se to stejně tak jako neudělá. Jo, u nás typický teoreticky byste měli mít test, než jdete do hospody. Jo, zase může to být jako vědecky racionální, jak opravdu nějak jako minimalizovat to šíření. Na druhou stranu to není jako průchozí, protože právě jo, na naše jako emoce toho primárního světa s toho si spojil něco než že vás tam bude kontrolovat policajti. Takže to prostě není nějak průchozí jako ze strany jako prožitku aspoň ne na českého občana. A jo, to, jak jsme jako. Měli to podobenství, jak se hraje o to bezpečí, tak když to bezpečí je vlastně vyžadovaný státem, tak vyhledávání nějakého, řekněme, jako mírného rizika, se vlastně stává určitou demokratickou cností. Jako, hm, pro spoustu lidí je to vlastně projevem nějaký právě jednak jako touhy po nějaké kvalitě života, a zároveň, zároveň jako výsledkem toho, že máme nějakou svou hlavu, nenecháme nenechám se spolknout prostě nějakým systémem, kterýmu už třeba ani úplně nevěříme. Tak už mířím k úplnýmu závěru. Eh, ohledně, ohledně toho očkování. Eh, jo, Zase, já, já rozhodně jako nepopírám to, že jako, když bude růst procento naočkovaných lidí, takže se tím nějak pomáhá, uh, jo, že, že, to, že to působí jako prevence. Ale co chci říct, že by byla právě dost velká chyba ty lidi, který se počkovat nenechají, potrétovat jako nezodpovědní. Jo, podobně jako si nemyslím, že je úplně dobrý portrétovat jako nezodpovědný majitele, majitele koče, který je třeba nechávají vykastrovat. E, nejedná se právě o čistě vědecký problém. Jo, rozhoduje se tady, jestli se má teda ozdraví starat systém, anebo jestli je to spíš nějak s a aktivitou, Jednotlivce. A navíc tady je fakt dobrý jako upozornit na to, že zase ačkoliv jako asi většina politiků nějak se snaží držet pořád obraz toho, že máme nějakou jednotnou vědu a z jejich z těch výsledků jsou pak jasné nějaký kroky, které bychom měli dělat dál, tak ono to tak není. Jo, je to právě kvůli tomu, že to expenství je hodně jednostranný. Velmi pěkně je to vidět na jako sporu, který mají epidemiologové a imunologové, kdy ty epidemiologové vždycky byly pro co jako opatření, zatímco řada imunologů nám říká, nakonec se ten COVID bude muset nějak jako vztřebat a bude to, bude to chodit asi tak jako s chřipkou. A nic lepšího než náš na, přirozený imunitní systém vypracovaný právě zase tisíci a dalšími, dalšími kroky jako evolučními, nic lepší k dispozici nakonec jako nemá. Jo, to očkování nakonec asi není nic jiného, než posilování imunity. Já jsem to taky jako velmi překvapený, nejdřív to jako vypadalo, čeho, že budeme mít dvě ty dávky a tím už budeme, budeme jako krytý, ale čím dál častěji se mluví o tom, že spíš jako se bude jedna o revakcinace třeba co pět měsíců. No, takže zase si myslím, že tady by měl jako platit respekt vlastně před individuálním rozhodováním, protože vy sami byste měli vědět o tom, jak na tom asi váš imunitní systém je, a je tady velká variabilita, samozřejmě, mezi populací. Jo, takže takže jako důležitá, důležitá věc, která vždycky jako nějak motivuje to, co člověk dělá ve svém životě, je to představa jeho naplněnosti, to vyvažování třeba mezi rizikem, Bezpečím, který je u každého jiný, tak mám za to, že právě v podmínkách demokratické společnosti vždycky musí být především věcí teda individuálních rozhodnutí a. Hm, že teda rozhodně nemůže platit, že eh, biotechnika navázaná na eh, politiku a nějaký autority by měla být pak chytřejší než ten individuální občan. A tím končím. Děkuji za přinášku, kterou, jak se už stalo zvikem výče, i prosto na diskuzi. Kolež, když to tabilnímu příspěchu se určitě otevře velká. Tak přece jenom malý prostor Jiří Michalík. Tak děkuju, budu velmi stručný, jedna taková humornější poznámka, která přejde ve vážnější. Já myslím, jak jsi mluvil o, tým, o tom kontrastu kočky, jestli doma nebo venku, tak jsem tam zapomněl na jednu důležitou věc která jako je součástí těch diskuzí, že ty venkovní kočky vlastně jsou, jsou, jsou jo, extrémními predátory. To je vlastně kočka, je největší predátor v přírodě a vlastně likvidují většinu populace zpětního ptáctva v některých zemích. No. Takže, takže to, je, to, je, to je jako ta další věc, která do tého se do toho musí brát, že to není jenom nějaký welfare koček, ale na, naše odpovědnost vlastně vůči. Je to vůči přírodě jako takové, že? Protože to, oh. ty přemnožený kočky to není vlastně důsledek množení koček samotných jako takových, ale těch jejich majitelů, že? Kteří jsou nezodpovědní a ty kočky třeba nekastrují. Tohle, tohle skutečně je skutečně jako velmi, velmi častá, teda velmi častá výtka, ale zase jo, prostě. Je jako otázka, jestli tady máme nějaký výsledky, které můžeme brát jako za objektivní. Jo? Třeba to, jestli je čím dál víc koček na území České republiky. To se strašně jako těžké. o ten problém, je, je ten, že kočka je jedno z mála zvířat, který zabíjí pro potěšení. Že nezabíjí jenom, aby se najedla, jo? ale že, že zabíjí. Tady to dělá dobře. To, to, to, to, to jak člověk, jo? to, to tak je, ale. Zase jo, aby, aby jsme, aby jsme jako věděli, že tady to není především nějaká módní vlna, tak bychom opravdu museli mít data o tom, jak se vyvíjí populace koček na českým území. A já jako mám i několik kontraindikací k tomu, že je to opravdu tak velký problém, protože třeba tak jako e, možná, teda roste populace koček městek, tak tam rostou i populace ptáků. Jo, což je velmi jako kontraktní, to Chtěl jsem něco jiného, ale na to musím reagovat. já jsem zrovna o tomto se měl diskuzi s Tomášem Griebnem, který je ornitolog a on v tom teda vůbec problém neviděl, no, jo, protože to považoval jako součást e, přirozeného chování. E, myslím si, že zpěvné to spíš ohrožují chemikálie na, v, na políha a tak dále mnohem víc, jo, než když si čtete, kolik zmizelo špačku za 20 let e, díky intenzivnímu odnajní, tak to rozhodně. Tak ono... Vě, jsou, jsou, jsou jsou řádově jináčísla. čísla. ten problém je částečně řešen tím, že jako myslivci můžou, na nevím, 300 metrů, tím travivám, obce jako střílet. Ale jako ta druhá poznámka a vážnější, a teda jako to srovnání ani nemuselo být například u koček, ale teď to existuje přece i co se týče lidské populace. Protože jsou uh, takový ty, jak to říct, romanticko naivistické teorie, které, které třeba objevují život amazonských indiánů. Že to jsou ti lidi, kteří jsou spjatí s tím přirozeným prostředím s tou přírodou, žijí prostě vlůně té přírody, jsou uh, buď skoro nebo jenom velice povrchně dotčeně nějaké matemacy by Vlivama mají, prostě vychovávají děti naprosto dokonale v, v, v souvislosti s tou přírodou, jsou, e, jsou prostě zdraví, jo, ne, ne, nemají ty civilizační nemoci, co máme my. E, což, e, což je asi ještě poměrně, e, poměrně silný trend, tam je zase ten problém, že tady, tam je průměrná délka života něco kolem pěta nebo sedna třiceti let, že? Takže takže pak jsou s snáma rozhodně zdravější. Jo? Ale jo, asi ten, ten systém je jakoby... Tam šlo ale o to, o to že jo, jako že měšlo tam by to asi nebyla úplně šikovná parla s tím, že měšlo o to jako ukázat, že. Nějaká populace a tam ty členové mají tu individuální volbu. Jo. A že jako prostě pro, ty, pro ty rizika se rozhoduje jak zvíře, tak člověk, a že prostě ke kvalitě života patří nějaký riziko. Máš přímo na Přímo na to, mě to napadalo v průběhu, když jsem měl ten příběh s těma kočkami. Ale teď to, to vezmu jenom jako poznámku, nebude to asi nemám na to řešení. Těsně před na naposled, teda 5. března, ale několikrát i předtím jsem měl několik sezení s, s ředitelem fakultní nemocnice, s bývalým současným děkanem lékařské fakulty a s fakulty zdravotnických studií. Protože oni přišli za mnou s tím, že mají velký problémou velký problém, který potřebují řešit. Nebo na který nemají odpo odpověď. A ten spočíval v tom, že říkali, že neví, co je smysl, nebo mají problém se smyslem medicíny, protože v každém případě medicína prodlužuje život člověka, ale s dodatkem nemoci. Hm. Jo. Jo, že prostě se rapidně prodloužil, prodloužil život člověka, ale je to prodloužení nemoci. A oni já nemám teď odpovědi na to. Jo, oni prostě s tím přišli, jakože. Jaký filozofickou pomoci, jo? jo. Jo, tak to je jenom vlastně asi tady v tomhle podcastu. Tom to Taky pak teda přišel se o tom nebavili. No, za, za jo, což, zároveň vlastně s tím, byděl, že, děl, že no, s výhledem katastrofickým, že se systém zdravotnictví dohledné době no, zhroutí. No, pak si ten problém, ale to si říkal, že vyřešit ten problém že vybuš, mít ten rozpoč. Je to víš, že Ne, jako. Ježi... Dotýká se to mnoze biliony většiny. Já jsem slyšel pouze zážitek té přednášky, ale ta intence celková je z ní zřejmá. A tady má to problém, že určitě je to takový jako demokratickou cnost a ty způrazná volby svobody, tady myslím, je to váhem dosti tak ideální plně demokratické m, společnosti, já se odpávám, že moderní společnosti spíš se podobá nějaké takovské rizikové společnosti, ty ty faktory m, jednání jako korporaci států jedinců Členské vody se vzájemně, vzájemně postupují, tak ta demokratická cnost k může negativně ovlivňovat celý, celý systém. A konec ta svobody zrovna v tomto, když se stát a vždycky dohlíží na zdravotní péči, to je vlastně oblastí a služby obyvatelstva v jiných oblastech ta patr, paternalismus chybí. My nemáme svobodu určit bránit nových te technologií, my nemáme svobodu žít e, offline, svobodu, nemáme svobodu žít ve světě bez aut, svobody je No, no, no, ne, tak jenom, jenom to, jo, tak to s tebou úplně souhlasím, jo. Někdy se tomu říká problém koakce, jo, že jak se vymyslí nějaká nová technologie, tak prostě tím, jak se postupně rozšiřuje, tak vlastně ta možnost jí využívat se stane a tak dále. Ale. To právě si myslím, že jako vlastně bylo skutečně jako té přednášky, že jo, teoreticky tady opravdu, teď už to jako umí ten systém trošku jako s křížkem po funu se možná jo, jako hodně testovat, ty lidi neustále v třeba dohnat na tu vakcínu, ale. Teď právě vzhledem k tomu, že jsme v té demokratické společnosti a hodně lidí to prožívá, a, a, tak tady je ta možnost asi říct, jako, nebo a teda tím svým chováním říct, že možná tady to jako úplně nechceme. Jo, že tím, že, že na tu vakcínu třeba jako nepůjdeš. A já neříkám, to, jo, ono, říkám, tam je největší problém, je to opravdu jako překvapilo. Ale ono neexistuje nějaký jasný jako vyjádření, já nevím, majority věců, co je jako správní řešení. Jo, jestli třeba jedna dávka, potom, když už si ten COVID prodělal, nebo jestli v obě dávky. Na, na to existuje jako tolik různých pohledů, že není úplně, opravdu není jako snadný se v tom vyznat, Ale navíc právě, protože to ještě nějak je celý v dynamice, tak tady je jako možnost toho neudělat jakoby normu, že jako s každou další vlnou se bude dít jako tohle, tohle, tohle. Jo, jako s tím internetem, to s tebou souhlasím, když člověk chce nějak jako bejt prostě dobrý v ekonomickém svě, jak je neustále nějaké dynamické situaci, tak i podobně, když budou muset přijít nějaká omezení podle průmyslového zemědělství, spalovacích motorů a podobně. a tady. Bych takyž obtížně chápal výraz jako k jezdit těžkým ovrovdém ve městě nebo sypat uh, pole a totálním, totálním herbicidem, což pro mě používá svoji konkurenci. To by z... chápal jako spoura proti demokratickým pravidlům, ale tento princip, Ježíc, Vidím jako nebezpečně. Uh, asi, asi ne, asi to sem dokula. Tak ještě já těm dvěma věcem, které mají souvislost, těm kočkám a tomu covidu, jak ty občas používáš, protože demokratická společnost nemyslíš tím, že většina ujehlasí a něco rozhodne, třeba posílení menší by, která to nebude chtít, myslíš tím, že já právě ta demokracie má ten druhý druhou věc, že si většina lidí rozhodne, že chce něco tak a tak. To si myslím, že je doložité. Ono jakoby z hlediska s těma kočkama to souvisí tak. Ty kočky nemají právní zodpovědnost. Ten, druhý je na země právně zodpovědný majitel, takže ta kočka, nemůže říct, že ta kočka bude mít svobodu, se rozhodně jak chce, a, ale zároveň nepůjde se odpovědět, ne, to odpovědět někdo musí, ne, no, to znamená, pokud ta kočka, jako je to jednoduchý, ty nemusíš tomu člověku říkat, nemusíš říkat dobře, nebude ti říkat nikdo, chovy se na zeměk, ne, když ta kočka, když tu je kocel, někam přijde, Nějaké či si takhle nikam nekočce, někam na cizí zahradu, ne, ty těch 50 litrů nebo to budeš platit ty. ty to nemusí nikdo říct, že si ne, musí dozad Je To je objektivní, ta není termín, není slovo, to je objektivní věc v tom právu, kterou ty, na kterou ty doplatíš. Jste to můžeme co chceš, ale to právo toho Tak to tak, právo není všude stejný, to tady ne, toho problému. Zrovna teda pochybuju, že... Tě, tě, tě, tě může u nás právo postihnout, že nenecháš kastrovat teda kocer. To ne, ale když ten kocer dělá, dělá, dělá ale jo, když ale když ty to, že jo. dětský, si mají té musí hlídat to. Dobře, ne fenu nebo kočků. Ne, ne, Boha, zkušenosti s kločičním životem se přenesou na později. Až před desetím minutému pauzeu bych Demona poprosil, aby řekl o dvou podpisech, které bychom po vás některý chtěli, nebo jeden po všech, to je na prezenci, kde je. A A mezi teda děkujeme ještě jednou za přednášku.